Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ajma'in Alhamdulillah Selamat bertemu Dalam pengajian kita Pada pagi ini Sebagai menyambung Perbincangan berhubung dengan Ibadat haji kita dalam nota yang lalu itu hanya tinggal susunan amalan haji ifrat ya, yang kalau kita nak lakukan haji ifrat dan juga haji tamato dan haji kira. Ya. Oleh sebab dalam amalan haji ini ada perkara yang boleh didulukan, boleh dikemudiankan. Ya. Jadi di situ timbul beberapa cara perbuatan. Ya. Ha, yang pertama contoh satu Dalam buku surat 78 ya, Susunan amalan haji ifrat yaitu orang yang mendahulukan haji Kemudian setelah selesai haji yang nak buat umrah jadi Contoh satu amalan itu Pertama dia niat haji serta berihram dari miqat haji Itu perbuatan yang pertama Itu mutlak ya. Maknanya Bila-bila pun niat serta berihram itu awal jadi segala amalan yang dibuat sebelum niat itu tak pakai. ya tak pakai. Yang kedua, tawaf kudung. Tawaf selamat datang. Yang ketiga, sa'i haji. Lepas dia tawaf kudung, dia sa'i. Tapi sa'i itu sa'i haji. Kerana dia sekarang nak buat haji. Lepas sa'i, ukuf dia arafah. Jadi antara sa'i haji dengan wuquh di Arafah tu tak ada apa-apa amalan yang dibuat lagi. Ya? Kalau dia datang ke Ka'bah ke ke ke masuk keil Haram tu tawaf biasa saja, tawaf sunat. Nah, jadi amalan haji tu terhenti sampai hari Arafah. Jadi baru dia buat amalan haji yang keempat. Jadi dalam amalan ini dia tak ada mulakan niat lagi apa-apa. Kerana dia dah niat pertama dan tak ada pakai ihram apa-apa lagi kerana dia memang sedar dalam ihram sebab dia ifrah cuma kalau dia nak tukar ihram tu tukarlah yang ni dia pakai ihram baru lah kalau nak pergi haji ya. Ha, sedar tu kerana mungkin masa dia ihram tu katalah dia datang lagi seminggu nak haji ha, kemudian dia dah pakai ihram lah lepas dia niat haji ifrah tentulah nak menjelang hari Arafah tu ihram dia tu kotor ha, dia buka lah dia pakai harap tahu. Dan sunat dia mandi ikhram. Mandi. ya Sunat mandi bukan kerana ikhram. Mandi kerana pergi arafah. Sebab dalam bab haji ini banyak mandi. ya, Kerana pergi arafah mandi. Kerana di minah mandi dan sebagainya. Ya, jadi dia mandi kerana niat pergi arafah. Ha. Dia pergi arafah. Itu yang keempat. Amalan yang keempat. ya. Amalan yang kelima. Bermalam di muzdalipah. Amalan yang keenam. Melontar jamrah akabah di minah. Aini ah, ini pagi 10 surajah. Tidak bermalam di Muzalifah, paginya dia sampai minah, dia melontar. Amalan yang ketujuh, bercukur atau bergunting di minah. Sebaik-baiknya dia, dia melontar, dia pun bergunting. Hari ah, ini namanya tahallul awal. Dia sudah keluar daripada ihramnya sekarang. tahallul yang pertama. Ya? Ha, kemudian yang kelapan bertawaf ifadah pada hari nahar iaitu hari itulah hari 10 Zulhijah. Jadi selepas dia melontar akabah, jamarat akabah, dia bercukur, dia mandi, dia bersihkan diri dia dan pergi ke Mekah untuk buat tawaf. Yaitu tawaf ifadah namanya. Dan itulah tawaf kan. Disebut tawaf ifadah dan disebut tawaf haji. Tawaf ifadah makna ifadah tu sudah saya terangkan yaitu beredar daripada Arafah. Itu makna ifadah. Jadi tawaf setelah beredar daripada Arafah. Jadi dia sunat mandilah. Ya. Setelah dia cukur dia mandi bersihkan diri dia. Dan kemudian dia pergi sana. ini yang diambil daripada firman Allah Taala. "Fa mal yaqdu tafafum wal yuhunu dhurahum wal yattawafu bil baitil atiq." Kemudian, hendaklah mereka hilangkan segala kekotoran mereka. Yang ini dengan bercukur, bersihkan badan apa semua bidung ini. Daripada dalam ihram, dia tak boleh pakai bawa buang, tak boleh cukur, tak boleh buah kuku. Uh, uh, bersihkan segala kekotoran mereka. Dan tidaklah mereka tunaikan nazar-nazar mereka. Yang ini kalau ada dam yang nak disemleh, ada nazar, ada kurban, ada apa? Semleh. Dan tidaklah mereka pula pergi bertawak, dan rumah yang unggul itu di Kaabah, baik-baik. Yang kesembilan balik ke Minah bermalam tiga malam di di Minah. Ha. Yang ke kesepuluh melontar jamrah yang tiga selama tiga hari. Ayah itu dinamakan Nafar Sani. Nafar Sani. Nafar Sani itu maknanya beredar lambat. Ayah itu bahasa Melayu. Beredar lambat. Sebab kita di Minah ni kalau kita nak beredar cepat boleh. Dua hari aja boleh. Hari 10 hari 11. Eh, no. hari 11 hari 12. Lepas melontar hari 12, balik. Boleh. Juga. Itu 16 dapat awal. Beredar lebih awal. Ini Napart tadi, ya. Beredar lambat. Jadi setelah Napart tadi itu Abela dia haji. yang hadir, habis Haji. Haji habis, habis sampai lebih 10. Saja. Ah. Lepas ah, sebelas ah, Membuat umrah selepas tiga hari terseri Lepas habis tiga hari terseri Buatlah umrah Berikram umrah dari miqat dia Iaitu jerana atau tari, atau tanain Bertawaf umrah bersa'i Bercukur atau gunting Apabila tidak pulang bertawaf pada ah. Ah, Inilah amalan yang dibuat Oleh orang-orang yang pergi haji Iaitu kira-kira dua -kira belas amalan Ya yang dibuat menurut hari-harinya dan ada di sana yang sunat dan ada yang wajib dan ada rukun jadi kalau kita tengok dari 1 sampai 12 amalan-amalan haji itu yang sunatnya hanya nombor 2 itu tawaf kunum, itu sunat ya ha. yang lain tu ada rukun, ada wajib ha. lagi satu yang sunat nombor 10 tu yang hari yang ketiga tu dah jatuh sunat lah. Ya. Tapi kalau dia dah duduk. Perbuatannya jadi wajib menunggunya tu. Sunat. Kalau dia nak tunggu, tunggulah. Tak tunggu, mentah apalah. Dan ini pattern yang pertama. Ini namakan pattern lah. Ah Ini pattern yang pertama. Macam mana kita nak buat. Urutannya. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Dan yang pertama ni yang paling afbap begini, mengikut apa yang tunjuk oleh Rasulullah SAW ya. tapi ada hadis-hadis yang menerangkan Rasulullah menerangkan, kalau kamu buat begini pun boleh kalau kamu buat begini pun boleh tapi amalan Rasulullah SAW ya, mengikut apa yang telah diurutkan ini. Ya. Ya, itu mengikut apa yang diterangkan kita ya. kita. Ya. itu contoh satu ya. contoh dua niat haji serta berihram dari mitra haji kemudian tawaf kunun kemudian sa'i haji Kemudian wukuf, kemudian bermalam di Musdalifah, kemudian melontar Jamrah, bertujuh cukoo atau berbunting di Mina tahalul awal juga. Nomor 8 bertawaf ifadah pada hari nahar. Nomor 9 bermalam di Mina dua malam. Nomor 10 melontar tiga Jamrah selama dua hari. Nahar awal. Ini contoh yang kedua berbeza dengan contoh yang pertama hanya pada perkara sembilan dan sepuluh. Yang lain semua sama. Yang di atas tu bermalam tiga malam dan melontar tiga hari yang di bawah bermalam dua malam dan melontar dua hari namanya nafar awal dan nafar awal itu boleh tak ada salah apa-apa kena -apa. awak meninggalkan yang kedua itu diizinkan oleh Allah taala sebagaimana dalam al-Quran faman taajjala fi yawmayni fala itsma alayhi wa man taakhkhara fala itsma alayhi sesiapa yang nak cepat kata Allah hanya dalam dua hari saja faman taajjala fi yawmayn ta dalam dua hari yaitu melontar 2 hari bermalam 2 malam, fala izma 'alaihi. Tak ada dosa apa-apa tajdid. Boleh dia buat. Wa man ta'akhkhara dan siapa yang tak ta'akhar lambat buat 3 hari, fala izma 'alaihi. Tak ada apa-apa. Tak ada salah. Nak buat 2 pun boleh, nak buat 3 pun boleh. Cuma ada syaratnya. Kalau awak nak buat 2 hari tu, yakni nak bermalam hanya 2 malam saja dan nak melontar hanya 2 hari saja dengan syarat lepas awak melontar, ya, lepas awak melontar tu Awak kena baliklah sebelum maghrib. kena keluar dari Mina sebelum maghrib. Itu syarat. Syarat nafar awal. Keluar dari Mina sebelum maghrib. Dan keluarnya awak dari Mina itu niat memang nak nafar. Kena niat, niat nafar. Jangan secara kebetulan. Katalah awak dah keluar dari Mina pergi ke Mekah. Siang hari 12 Rabiul 12 apa? 12 hari bulan Zulhijah. Awak pergi ke Mina, Awak pergi ke Mekah. Bagi Mekah awak tu bukan niat nafar. bakal nak beli barang ke, nak ambil barang ke apa. Tapi awak kata, sudahlah kita tak usah balik Minah lagi. Pasal kita pun sudah sudah berada di Mekah. Dan kita pun boleh duduk dua hari saja kat Minah. Kita dah duduk dua hari. Kita pun dah melontak dua hari. Tak boleh. Awak kena balik ke Minah. Dan niat nafar dari Minah. Keluar awak tu mesti kerana nafar. Ha, sebab itu dikira imbadah tu. Keluar itu dengan dengan menurut cara-cara imbadah. Ya? Ha, itu caranya. Mesti niat nafar. Dan kalau awak tak dapat niat kalau awak tak dapat keluar misalnya dah dibuat urusan-urusan nak keluar tapi tak sempat. Maghrib awak masih ada kat Mina. Tak bolehlah nanggal awal. Kalau Maghrib masih ada kat Mina tak boleh nak awal. Kena tidur itu malam lagi satu malam dan besok kena melontar jamrah hari yang ke-13 ya? ha. Jadi itu poin yang kedua ya. Poin yang kedua ini melontar 2 malam, eh, bermalam 2 malam, melontar 3. Ah, eh, melontar 3 jamrah selama 2 hari saja. Nah, itu itulah awal ya. Yang ke-11, membuat umrah, yang ke-12 ta'wada. Ini biasa macam di atas ya. Contoh 3. Niat serta berihram haji daripada miqat. Tawaf kudum Ukuf di Arafah. Bermalam di Muzdalifah. Luntar jamrah akabah Bertawaf ifadah Bersai Bercukur atau bergunting di barwah ha. Ini yang berbeza sekarang Ya, Nombor tujuh dan nombor lapan ini Berbeza daripada yang dulu Awak bersai kemudian Tak saai mula-mula datang Mula-mula datang awak cuma Niat dan ikhra Tawaf kudu tak ca'i. Sa Boleh. Sa'i lepas tawaf ifadah. Boleh. Ha, tapi itu kurang afdal. Kurang afdal. Afdal sa'i dulu. Ha. Sa'i dulu. Ya. Jadi dia bersa'i lepas tawaf ifadah. Dan bercukur atau bergunting di marwah. Lepas dia sa'i, dia bergunting cukur di sana. Itu namanya tahalul sani. Tahlul yang, yang kedua. Maknanya semua rukun-rukun haji dia dah buat. Tak ada lagi yang tinggal. Rukun semua dah habis. Pattern yang pertama tu. Dia tahlul awal di Mina, Ada rukun lagi yang dia belum buat. itu tawaf. Ha. Ini tawaf sudah. Taing sudah. Dia bercukur dekat maruah. Dah habis rukun. Dah tahlul sani. Dah keluar dia daripada haram. Semua sekali. Tak ada larangan-larangan -larang apa-apa -larang -larang itu. -larang -larang. Haa. Kemudian dia bermalam di Mina Kemudian dia melontar 3 jamrah Kemudian dia membuat omrah dengan pada. Jadi berbeza 7 dan 8 ya. Contoh 4 Niat serta ihram haji daripada Mita, tawaf Tawafudu, hukum di Arafah Bermalam di Muzdalifah Melontar jamrah atabah Yang ke-6 dia bersyukur atau pengunting Yang ke-7 bermalam di Mina 8 melontar 3 jamrah 9 tawafibadah Ha, ini contoh yang keempat atau pattern yang keempat dia habiskan duduk di Mina semua sekali ha. sampai dia melontar tiga jamrah semua kat sana bermalam di Mina berapa malam dua malam ketiga malam ke tak kira kan tak kira lah. dia tinggalkan Mina baru dia balik Mekah dia bertawaf dan baru dia bersaing tapi dia dah tahlur dulu ya jadi yang berbezanya tawaf dan ta'inya ya, dilambatkan dan bercukuhnya didulukan dia pakai tahala awal dan dia tak balik-balik lagi ke mina kerana semua sudah dah habis ya. kemudian dia buat umrah kemudian tawaf wada. jadi inilah empat contoh yang biasa dibuat orang dalam mengerjakan haji dan ini ada kemudahan-kemudahannya alisbah itu syekh-syekh haji ini kadang-kadang dia pilih lah mana pattern yang sesuai untuk dia dalam hal-hal urusan tempat tinggal dan sebagainya sama ada tinggal Mina ta ah, dulu mustahak ke atau balik Mekah ke apa tu ya ah, tapi yang afdal yang pertama ya yang pertama Bersaing awal ni afdal pasal apa kerana kita masa mula-mula datang tu kita masih kuat lagi ya jadi kita Sa'i dulu ha, nanti kalau dah buat tak pergi Arafal tak pergi Minah tak pergi itu semua bakal dia lemah pada apalagi pula ada orang yang sesat jalan lah yang itulah yang sakit yang apa semua ha, ni Sa'i ni kena jalan banyak ha, jadi mungkin dia tak larat ha. jadi ni ada empat pattern untuk Haji Jifrah yang terafdal daripada sesunan itu ialah yang pertama ha, kemudian sesunan Haji Tamatok macam mana dia buat sesunan Haji Tamatok Pertama niat serta-ihram umrah dari niatat haji. Dia tak niat haji dulu. Lupakan haji itu sementara. Walaupun dia pergi-pergi haji. Tapi dia niat mula-mula masuk. Buat umrah. Ha, jadi apa dia buat? Yang kedua lepas dia niat serta-ihram umrah. Dia tawaf umrah. Yang ketiga dia sa'i. Yang keempat bercukur atau berkunting di marwah bertahalul. Ini tahalul umrah. Ya? Tahalul umrah. Haa. Yang kelima, memulakan niat serta ikhram haji pada 8 Zul Hijjah daripada tempat tinggalnya di Mekah. Ha. Jadi dia kemudian kan haji. Dia buat umrah dulu. Ha. Dia dah niat di Mekah tu, nak buat haji, buat umrah, ha. Dia teruskan amalan haji menurut salah satu cara yang lalu. Awak pilihlah pattern mana yang nak buat. Tapi umrah dah dulu. Ha. Tinggal haji aja lagi. Tujuh? tawaf qudar. Nah, ini cara buat umrah, ya. Duduk atau buat aji tawaf dulu, uh, dulu kan apa. Yang ketiga, susunan haji Kiran sama seperti haji ifrad tanpa membuat umrah. Haji Kiran kau boleh pilih paten 1, paten 2, paten 3, paten 4 mana satu? Umrah tak buat, cuma ingat jangan lupa niat haji dan umrah sekaligus. Nawaitul hajjah wal umrah ta wahrabtu bihima lillahi ta'ala kunni ajidan aku ihram dengannya dengan kedua-dua sekali dan buatlah amalan haji saja umrah masuk kerana niat dah masuk kalau tak masuk niat umrah mesti wajib buat kalau dah masuk niat tak wajib buat umrah lagi Haji piram ya dan di antara tiga haji ini sudah saya terangkan. Sama ada haji ifrat atau tamatuk atau kiran. Yang afdalnya tamatuk. Dalam mazhab kita syafi'i. Ya. Yang kedua. Eh, maaf. Yang afdalnya ifrat. Apa? Maaf saya silap. Yang pertama yang afdalnya ifrat dalam mazhab kita syafi'i. Yang keduanya tamatuk. Yang ketiga kiran. Tapi dalam mazhab lain ada yang didulukan kiran. Misalnya mazhab Hanafi dia kata afdal kiran. Ya Allah ma'alam. Selesai berkenaan dengan cara-cara kita nak buat haji tadi Sekarang kita bincangkan pasal dam yang notanya baru dibagikan kepada saudara-saudara sekalian ya. Dah habis ya? nota lama dah selesai. Sekarang kita masuk dalam nota yang ada uh, sebelum itu, perkara yang terlarang dalam ihram. Perkara yang terlarang sebelum dam ya. Lepas itu kita bincangkan dam. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Muharramatul Ihram itu kata Arabnya. Perkara-perkara yang telaran semasa Ihram. Perkara-perkara yang telaran semasa Ihram ialah memakai pakaian yang berjahit bagi kaum laki-laki. Yang dimaksudkan dengan yang berjahit di sini ialah yang disarung dan yang meliputi badan. Seperti kemeja, seluar, stokin, sarung tangan, sepatu dan sebagainya. Jadi ini tak boleh, ya? Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bila ditanyakan apa pakaian yang patut dipakai oleh orang yang berharam... Nabi pakai uh, Nabi, Nabi bersabda, jangan pakai perkara yang uh, pakaian yang berjahit ...kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain awak nak pakai, pakai lah ya? ha, dan pakaian yang berjahit itu maknanya apa? Yang kita kalau nak pakai kita sarung. Tetapi kalau kain ihram kita tepinya berjahit tak apa. Ah ha. Katalah kain ni heram tu tepinya berserabut. Itu kita jahit. Kita kelep tepi dia. Tak apa. Sebab ada orang takut. Dia, dia orang tak boleh satu tu yang jahit. Itu jahit bukan jahit. Pakaian ni yang nak disarung. Tepinya jadi jahit. Haa katalah kita beli kain berdekat. Ya? Jangan sabungkan kain berdekat tu. Jangan tutup. Lepaskan. Tapi tepinya tu ada bulu-bulu. Tak sedap kita nak pakai kain berdekat. Tepinya kelep tu boleh lah. Tak apa jahitlah tipi itu. Tak ada masalah. Tapi jangan ditembungkan dia bila nak pakai, di sarung Dan andainya, kain pelikat itu, dah disarungkan, ya? dah disarung, dah ditembung. Tetapi bila kita pakai, kita tak sarung. Kita pakai ke atas dua lapis. Yang bertembung. Katalah besar saja. Boleh kita pakai? Bolehlah. Walaupun benda saja bersarung, tapi kita tidak, tak sarung. Haa apa Kalau dia pakai ihram dia rasa sejuk Sejuk ke tak? Dia ambil baju sejuk dia dia tak pakai, dia letak dekat leher. Letak kat sini. Baju sejuk. Dia sarung. Tak apa. Tak apa. dia sarung. Ah. Ha. Itu bukan kata pakai pakai yang lain. Tak apa, dia letak saja kat sini, dia sandar. Atau jubah dia dia sandar, dia tak sarung. Boleh Sebab yang tak boleh dipakai Disaruh Apa hikmatnya tak boleh memakai ni? Hikmatnya ialah Supaya kita jauhlah daripada Pakaian-pakaian keduniaan ni ha, Semasa kita berihra Jauh daripada pakaian keduniaan Pakai sajalah dua helai kain Ah, ha, Ingatlah Kain kapan kita nanti Bila kita turun ke Kubur dan ingatlah di akhirat nanti pun tak ada pakaian-pakaian kebesaran dunia ni yang kita pakai. Ya adalah pakaian kita yang berfaedah ialah taqwallah ya. Ia itu pakaian takwa itulah ta libas taqwa dalika khair pakaian takwalah yang sebaik-baiknya. Jadi sana kita jawabkan perkara-perkara yang macam ini ya. tapi bagi orang perempuan kenapa dibolehkan? bolehkan? orang perempuan ini memanglah dia dicuruh tutup aurat. Kemudian dia menutup aurat seluruh badan. Kecuali muka dan tapak tangan. Jadi tak timbul masalah menghias diri dah pada. Ya? Jadi semua yang apa namanya? Berjair tak boleh dipakai, ya. Tidak termasuk dalam larangan. Dalam larangan inilah ya, tidak termasuk dalam larangan ini kantung yang disandang. Ah, ha, kita sandang beg atau kantung nak isi barang-barang ya. Ah, ha, tak apa, boleh. Walaupun kali Dia punya kantong tu Kita selitkan kat sini Ya tak? Atau pun kita masukkan di leher kita Selipang Tak apa Itu bukan kira pakaian tu Ya Itu banyak orang bawa pen Masa ikhara tu kan Ha pen isi barang-barang Siapa semua boleh Tali pinggak Tak ada apa-apa Boleh dipakai. Ya? Walaupun dengan dia punya Bakal dimasukkan sekali apa semua Itu cuma tak masuk dalam bahagian darangan ya Ha Cincir dan sebagainya boleh jam tangan boleh ha. cuma apa ya. tidak dipakai semua kerana ini pun termasuk dalam, ber hias. Ya, dalam berhias adalah ha. berhias walaupun tidak dilarang tapi eloklah cincin tu disimpan jam pun sementara disimpan tapi kalau perlu nak tengok jam tak taklah kalau ada dalam beg kita tu kita tahu lah kat dalam ya dah tengok apa nak perlu tengok jam kat sana peti kot selalunya jalannya ya kita siang malam semua sana berjalan beri ibadah. Ha, boleh. Tapi kalau nak pakai pun. Boleh. Tak ada masalah kau. Dan tidak harus. Disambung. Atau diikat. Pakaian ihram yang di badan itu. Dengan umpama. Disimpul kedua-dua tepinya. Atau diletakkan free. Ha, ini banyak. Pakai. Dia pakai ihram. Dia takut ikhram jatuh, dia pin. Masalah kita syafi' tak boleh. Yang dia, dia tak, dia pin. Sebab selalu kan kita pakai ikhram ini belum jatuh. Kadang-kadang yang di sini tinggi, yang di sini rendah, maklum. Nah, dia nak itu dia pin. Dalam masalah kita syafi' ini tak sok. Serasa. Dia sabuk, pin. Ya. Atau dia simpul. Dia pakai, dia simpul. Tak boleh. Simpul tak boleh, pin tak boleh. Tapi selip boleh. Awak nah. pakai kain yang bawa ada ujian pindah ke? takut apa namanya kain jatuh-jatuh selip selipkan dekat halimah jadi dia jadi pin tak boleh simpul tak boleh dan janganlah kita terpengaruh ada setengah orang kita pakai ya pulang boleh mereka kita jangan teguh jangan apa sebab perkara itu sudah ada keterangan ya berkata Alimah Menawawi dalam kitabnya Al-Iqbal ini saya nukil. Hal ini banyak diambil mudah oleh kebanyakan jamaah haji. Nih masih Imam Nawawi lah. Basar si zaman bab kandang tahu tu. Ya awak pakai ehram ni dia kesalak ni salah di kain kat dalam tugu melanaik. Kalau dalam kusip katakan, awak kain tu boleh hilang. Ha, awak balik tinggal kain toh aja. Lepas tu buat kain baru. Ha. Kain asal ni hilang, hilang. Kamai oh, ya, di pijak orang tinggal. Awak rezeki pun kain yang jatuh, mana tu? saya tak kuat. Lepas tu simple. Jadi Imam Nawawi kata hal ini banyak diambil mudah oleh kebanyakan jemaah haji. Pendapat yang membolehkan dikatakan daripada Imam Al Haramain adalah ganjil dan tertolak serta berlawanan dengan nafsu Imam Syarifin dan para sahabatnya. Jadi masalahnya memang ada hilang. Ya? Ada imam yang kata boleh apa? Boleh disimpul ataupun dipin. Ya? Katanya diwayat Imam Al Haramain. Imam Nawawi menolak. Berlawanan. Jadi kita tahu ya. Imam Manawawi paksamat. Pentaktik malah syarikat. Dan dalam hal-hal yang macam ini. Kalau pun orang kata boleh. Ini khilafnya ada. Ada nukilan ada apa. Lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Kerana bila masalah itu ada khilaf. Yang ini kata boleh. Yang ini kata tak boleh. Lebih baik kita tinggalkan. Kita selamat. Terutama dalam ibadat haji. Yang kita hanya akan mengamalkannya mungkin seumur hidup kita. Kali. Bagi bagaimana yang mampu, boleh dia pergi dua tiga kali. Bapak kali, masa dia pergi itu, dia betul ke mana yang salah. Tapi kalau dia pergi sekali saja. Jadi selalu kita kena ambil yang ehtiak. Ehtiak itu maknanya jalan yang selamat. Yang lebih kuat. Selagi dia tidak berlawanan, dengan ataupun selagi dia itu tidak menyusahkan. kita. Ya, ha? Kalau menyusahkan pun, menyusah yang tidak merupakan satu bahaya. Tak apalah. Ini kain nihram ni susahlah berisah sekejap itu. Tak apalah awak haji awak jagalah sekejap. Awak nak senang aja macam tu buat apa? Ah, ha. Jaga betul-betul kain nihram tu. Selipkan betul-betul. Ha. Kadang-kadang dia tertarik terturut. Biasa. Kita jamaah haji semua pakai page tu kan. Gantungkan kain nihram. Kadang-kadang page kita cari kat mana lah tu. Kat ujung bawah. Sini dia terturut bawah lah. Kita dah sebalik-balikkan. Ya tak apalah itu semua. Tak ada masalah. Asal kita jangan melanggar bahagian hukum yang memang diwajibkan ya. Jadi Imam Ahmad dan Imam Madawi ya menggesa atau mengingatkan orang jangan terpengaruh dengan pendapat itu ya. Asy-Sya'bi telah meriwayatkan haram menyimpul pakaian ihram itu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ada satu riwayat daripada Bilal Umar, sahabat Nabi melarang ya. kita menyimpul pakaian ihram, simpul. Jadi simpul sebenarnya disapu. Sekian perkataan Nawi dalam Islam dengan sedikit penyesuaian. Saya terjemahkan camil di sini, saya terjemahkan ini. Ya. Ha, jadi itu pakaian yang terjahit Tak boleh dipakai oleh kaum dalam. Melainkan yang uzur. Yang uzur. Yang barangkali terpaksa membalut badannya dengan sesuatu. Atau diikat, atau disarung. Ya. Ini orang yang uzur, ada hukumnya yang tersendiri. Dan dia kena bayar dam. Itu nanti akan diterangkan dalam bahagian damnya. Ha, katalah orang tu maaf jaga dia tak boleh tak pakai pakaian dalamnya tu. ya mesti dia pakai, dan dia tu ya sila uzur bagi dia uzur, tapi bayar dah itu nah, yang pertama yang kedua menutup kepala bagi lelaki sama ada semua kepala atau sebahagian tak boleh ditutup Menutup kepala bagi lelaki sama ada semua kepala atau sebahagian kepala... ...dengan sesuatu yang dikatakan penutup. Atau dengan sesuatu yang kita katakan kopiah. Atau songkok. Seperti serban, songkok dan sebagainya. Termasuk juga sapu tangan kita. Kalau kita letak ke atas kepala dengan niat memakai tutup kepala. Atau serban kita atau apa tetapi jika ia menjunjung sesuatu tidaklah haram ya. dia punya beg dia junjung atas kepala dia, tak apalah tak dinamakan untuk kepala, tak laki mendam ya? tapi ada makroh itu cuma tidak haram jika makroh itu apa? adalah makroh jika tidak perlu tapi kalau perlu, tak makroh dia nak angkat barang terpaksa dia junjung dia dalam ihab, junjung lah, tak apalah tak ada makruh apa-apa. Kenapa terpaksa? Ha. Tapi kalau tak terpaksa, dia junjung saja begitu, apa? Boleh bimbit, ya tak? Ha. Makroh lah. Tapi tidak haram. Tidak haram. Dan tidak kena dam apa-apa. Ha. Ini berlainan daripada setengah mazhab. Ya, ada setengah mazhab, bumbung bas pun tak boleh. Dia buka. Ah, ha. Bas dia tak pakai apa. Ha. Bumbung. Itu mazhab dia buka semua. Haa. dan ah, tidak mengapa itu perkataan mengapa tadi kan ya atau tidak, ah, tidak mengapa berteduh di bawah payung tak ada masalah tidak mengapa berteduh di bawah payung walaupun tertentuk kepala ni semua tadi terangkan kepada kita kita ya payung terdekat ada kepalanya kena kepala dia kena payung tak apa ya tidak dikira menutup kepala ha ini pun bagi lelaki ya yang ketiga menutup muka bagi kaum wanita kecuali sedikit di bahagian atas tepi dan bawah untuk menyempurnakan penutupan kepala dia muka tu dari tempat tumbuh rambut sampai bawah dagu. darun ya dari telinga kanan sini sampai telinga kiri itu kawasan muka kalau orang perempuan dalam masa ikhram, itu mesti terbuka. Kerana dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sebab dia diwajibkan terbuka. Walau sebahagian dari muka itu tak, pun tak boleh tutup. Eh, sikit pun tak boleh. Kecuali yang mesti ditutup. Kalau tidak, kepalanya tak boleh tutup. Jadi kalau dia nak tutup kepala, tentulah dia kena ambil sikit bahagian dari ini kan. Mana boleh tutup kepala betul-betul, nanti rambutnya nampak. Jadi dia lebihkan sikit, ditutup bahagian sini sikit. Ha, kemudian bahagian sini ditutup. Ya? Dan dagunya sebahagian ditutup kerana nak tutup kepala. Tak apa. Dimaafkan. Ha, jadi sebahagian muka tu, nampaklah kita tahulah ini mukanya terbuka. ya, Tidak tertutup. Tapi ada sebahagian yang ditutup kerana takut. Ternampak rambut atau kepala Cuma dalam sembahyang, kaum ibu diingatkan... ...bila pakai telepung... ...jangan banyak daya itu ditutup. Yang mana nanti sujudnya atas telepung. Ha, jadi kena ada bahagian yang terbuka. Kalau pun ada yang ditutup tu lebih daripada yang sepatutnya... ...misalnya takut rambut nampak atau sebagainya... ...tetapi mestilah sujud atas tempat yang terbuka dari daya. Jangan sujud atas tempat... ...atas telepung, ya. Ha, Dahi mesti terbuka Dahi terletakkan di tempat sebut ha. Yang keempat Memakai sarung tangan Bagi wanita Dan lelaki juga Lelaki ni masuk dalam bahagian atas tadi Tapi ditekankan di sini lagi Jangan dia kata Lelaki kita sebut sarung tangan wanita tak boleh pakai Lelaki-lelaki boleh Lelaki-lelaki tak, tak boleh Pasal itu terus sarung Memang tak boleh Dan orang perempuan pun tak boleh pakai sarung tangan yang kelima Menggunakan bau-bauan yang harum Bagi lelaki dan perempuan Sama Orang lelaki tak boleh pakai bau-bauan Orang perempuan tak boleh pakai bau-bauan Pada badan Pakaian Atau hamparan Dan tempat tidur Ya, Tempat duduk dia tak boleh wangi Katil atau alas cadar dia tak boleh wangi Pakaian dia tak boleh wangi Badan dia tak boleh wangi dalam masa ikhraq. Tidak termasuk buah-buahan yang wangi baunya. Ha. Dia makan buah apa yang wangi baunya. Ada buah wangi baunya. Makan tak apa. Kalau dengan dia awak yang mana makan? Tak apa. Tak salah. Ya. Ha. Tapi ingat. Makan gula-gula. Kalau tujuannya nak wangikan mulut, tak boleh. Ha. Tengah ihram makan mulut-mulut wangi-wangi ini. Kata ha. aku tak sedap bau mulut. Jadi awak ada niat nak pakai wangi-wangian harap. Tapi kalau kata awak saya nak memang akan gula-gula ni saya nak makan ni bukan wangi ni, tapi kebetulan wangi, tak apa. Itu bukan kata pada ni awak. Kalau dia memang nak wangikan mulut, dosa. Sebab awak dalam ihram tak boleh pakai wangi. masya kalau awak kata ini gula-gula saya mesti makan memang saya suka nak makan gula-gula ni kerana gula-gula saja tak apa dan Tuhan lebih mengetahui niat awak antara awak dengan Tuhan kertas-kertas ini apa tisu yang ada perfume tak boleh pakai dalam ihram kalau masuk restoran sana apa semua awak tengok kalau dia buat ada perfume tak boleh pakai awak dalam ihram yang tak ihram boleh awak ihram tak boleh wangit dan memang itu kasatnya memang nak wangi kan? Ya. Lepas awak makan apa semua begitu-begitu awak cuci tangan pakai kertas tu wangilah baunya. Ah ha, itu tak boleh. Dia haram. Dia haram kan? Jadi tidak mengapa, ya, buah-buahan yang wangi baunya atau masakan yang dibubuh bau-bauan wangi yang sudah hilang baunya, belau-belau awak masak, awak taruh bau, bau wangi. Kemudian dah masak dah tak ada bau lagi lah. Tak apa. Ya atau yang tidak dimaksudkan wanginya seperti rempah-rempah, umpama -rempah, buah pelaga atau bunga cengkeh atau obat yang berbau wangi tetapi dimaksudkan obatnya bukan wangi. Di dalam hal yang macam ini mana-mana yang dimaksudkan obatnya atau wangi atau makanannya bukan kerana wanginya tak apa. Tapi kalau tujuan awak memang nak wanginya haram. Tidak mengapa membawa beg atau sebagainya yang dalamnya ada penyak wangi Awak dalam beg haram ni Awak bawa beg dalam beg awak penuh penyak wangi Awak beli popium ke apa akan masuk dalam beg Tak apalah awak tak pakai ya. ha, Jangan pula kata tak boleh beli terus ya, Ataupun tak boleh bawa Boleh bawa dalam beg ya. Dengan tidak disengajakan ya. Atau tidak disangkakan dia berbawa wangi Ya Sebelum itu, dan itu sebelum itu sebelum itu. Ya. Ah. Tidak mengapa membawa beg atau sebagainya yang di dalamnya ada minyak wangi dalam botol yang tertutup rapi. Ah. Tapi kalau botolnya terbuka, tak tutup rapi, keluar baunya. Ah. Jadi orang lalu supaya tidak cium baunya. Oh dosa. Kalau di dalam beg, karena tidak tertutup rapi. Ah. Kalau tertutup rapi, baunya tak keluar. Tak Jika terkena di badannya atau pakaiannya, bau bauan dengan tidak disengajakan atau tidak disangkakan yang berbau wangi. hendaklah dihilangkannya dengan segera dan tidak berdosa dan tidak dikenalkan denda ya ha, Tapi mesti hilangkan dia pergi nak beli apa namanya dia pergi hantar peti tu tak apa dia nak minta minyak apa ke dia kasih satu minyak dia harap ni dia. dia minta minyak gosok minyak apa dia kasih dia minyak ini boleh sekali wangi pula ha, tak apa saja tak apalah ya tak ciwa Kalau dibiarkannya lama, masa ber, lama, masa berlalu ikut kebiasaan, ia berdosa dan dikenakan haram. Dia pakaian dia dah kena, kena wangi minyak wangi. Ya. Katakanlah tidak ihram dia lalu dekat tempat kedai orang minyak wangi ke apa orang ada sibuk-sibuk, dah -sibuk, kena kan orang, kena kena baju dia. Ha ini dia kena cuci. Setakat macam dia cuci, tapi kalau biar, dibiarkannya lama berdosa dia lama sekejap tu bergantung pada keadaan kalau awak kata saya sekarang tak ada tempat nak cuci kat mana saya nak balik rumah lah sampai rumah dia cuci lah, tak apa tapi kalau dipakainya beberapa waktu dia, dia pulang balik jalan sini bau wangi tak boleh Harap yang kelima yang keenam menggunakan minyak di rambut kepala atau di janggut bagi lelaki laki ya lelaki-lelaki janggut wisai tak boleh di minyak. rambut kepala tak boleh di minyak. Sama ada minyak itu wangi atau tidak. Bagi lelaki. Kalau minyak yang tak wangi pun kita letakkan di rambut kita, berkilat rambut kita, kharab. Tak wangi sebab pakai minyak rambut tu ada tujuan lain lagi, iaitu dengan pakai minyak rambut tu nampaklah. Hilang rambut cantiklah sikit ataupun bersihlah sikit Wajahkan tepi rambut tu dah diminyak. ini yang tak mahu dilakukan ini yang tak boleh dilakukan dalam ihram. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al haju ashaatu aghdhab. Orang haji ini ndaklah berdebu mukanya, ndaklah beriga rambutnya dan berdebu muka. Maknanya tidaklah dia berhias-hias dalam masa dia berihram. Nampakkan khusyuk awak. Ya. Nampakkan tawal tu awak. Dan akan bahawa awak ini memang tidak mahu kebesaran-kebesaran dunia. Nah, itu nak latih diri. Nah, jadi tak boleh pakai minyak di kepala atau dicambut walaupun minyaknya tak wangi. Kalau kebetulan minyaknya wangi, dah dua pula dosanya wangi satu, minyaknya satu. Tetapi kalau macam itu, dibayar damnya satu saja. Ya, kerana makainya satu kilanya ya. Kerana ianya termasuk dalam arti kata berhias. Yang tidak sesuai bagi orang yang sedang di dalam mihram. Orang yang asalnya memang botak. Tidak mengapa membenarkannya. Kepala dia botak licin, Dia minyak nak sejukkan kepala. Tak apa. Nah, tak apa. Ya. Kerana bagi apa namanya jamaah haji. Pakai minyak di badan tak apa. Di kulit tak boleh. Di rambut dia tak boleh. Ha. Katalah badan awak sakit-sakit sengal-sengal -sakit, awak gosok minyak. Atau pecah-pecah badan ambil itu krim apa nama ya. Kan ada krim yang awak Jawa Haji bawa yang tak wangi itu. Pakai, taruhkan mana-mana celah -mana yang takut meleceh tak apa semua boleh. Yang tak boleh rambut di minyak, atas janggut di minyak. Jadi kepalanya kalau tak ada rambut dia minyak saja. Kenapa minyakkan rambut? Tak sujuklah rambut kepala tak Boleh. Ya. Ha. Adapun orang yang bercukur botak, juga tidak boleh menggunakan minyak di kuala. Dia bukan apa namanya. Tak ada rambut. Dia ada rambut. Tapi dia cukur botak. Sebelum dia ikhara, dia dah cukur botak. Kemudian dia tak minyak. Dosa. Rambut saya belum tumbuh lagi. Tak apa. Pasal awak ada, ada rambut di kuala. Kena dosa. ya, Kena dah. Tapi kalau memang tak ada rambut lagi. Tak ada masalah. Yang ketujuh Bercukur Atau bergunting rambut Sebelum masa tahlul Kalau dah sampai masa awak boleh tahlul Tak ada masalah Baba. Ini sebelum masa boleh tahlul Atau mencabut sebarang bulu di badan Bagi lelaki Dan perempuan Dua-dua orang tak boleh ya? Tidak harus menyikat rambut Jika boleh menyebabkan gugurnya rambut kalau awak yakin rambut awak ni kalau awak sikat sendiri mesti gugur. Tak boleh sikat. Biarkan dia. Kalau digugur sendiri tak apa. Dia kena angin gugur tak apa. Jangan awak buat perkuatan awak. Kalau tidak gugur, hukumnya adalah makhluk. Jadi menyikat rambut dalam masa ikhra, makhluk. Tak elok. Walaupun rambut tak gugur. Sebab... Habis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata al haju asyad wa akbar. Orang haji itu meriga rambutnya dan berdebu muka. Ha. tak apalah meriga rambut. Tak cukur rambut tak apalah, orang oh, dalam ihram. Ya. Muka berdebu kena pasir-pasir di padang Arafah di Tak apa. Ah, ha. oh, dalam ihram. Jadi makruh ya kalau tak apa namanya. Kerana orang dalam ihram Dikehandaki supaya berkeadaan kusut masai. Dan diperdebu mukanya. Seperti tersebut dalam hadis. Al-Haju Ash'atu Al-Bar. Orang haji itu meriga rambutnya dan berdebu mukanya. Ya? Maknanya ini bukan apa tau. Maknanya dia tidak mengambil indah tentang keadaan perhiasan diri. Kerana dia sekarang berdamping kepada Allah. Dia Allah. Di dalam ibadah. Sebab tujuan ikhram tu menjauhkan diri daripada segala kebesaran dunia. Dari, daripada segala keindahan dunia. Daripada segala perkara-perkara yang merupakan keinginan nafsu dan syahwat. Semua kita elakkan. Bau-bauan wangi ini termasuk dalam bahagian syahwat. Biar ya tak? Kita cium bau wangi, datang nafsu kita, kita suka, kita gembira. Ha. Tapi dalam haji janganlah. Dan tidak pula Islam kata jangan pakai bau-bau wangi. Bau wangi ni memang sunat terutama bagi orang laki-laki. Sebab Nabi SAW, Yuhibutti. Nabi suka kepada bau-bauan yang wangi. Tapi dalam ikhram, jangan. Sebab dalam ikhram ni awak cuba nak mening apa? meninggalkan segala kesedapan-kesedapan duniawi. Ha. Dan bila dah habis ikhram, sikatlah rambut. Nabi bersikat. Ya? Ha, satu daripada peninggalan Nabi ada sikatnya sallallahu ya, alaihi wasallam tinggal. Ah ha, jadi Nabi bersikat, bersiwak, o rambut. Ada riwayat minyak badan. Minyak badan, siti minyak badan ini eh, sunat eh? Sekali-sekala di minyak badan di di, di, di, di apa? Di, dan picitlah. Ya atau di apa yang bahasa siapa semua. Gitu. Memang ada. Tapi cara halal lah. Ya, awal ha, laki-laki gosokkan minyak badan. Ada tengah-tengah orang sebulan-bulan sekali dia minyak badan lembutkan segala sendi-sendi dan tulang-tulang tak ada masalah tidak mengapa jika rambut gugur sendiri atau tidak diketahuinya sama ada gugur sendiri atau mungkin dengan perbuatannya dan tidak dikenakan gandam ketika itu kerana kesamaran dia tengok dekat ikhram dia ada baju ada, ada rambut ini macam mana ni aku buat sendiri ke ada aku garung ke atau dia jatuh sendiri ke? Nah, kalau dalam saya itu tak ada apa-apa. Tak yakin? Ya? Nah, tak yakin. Sebab kita tak boleh kenalkan hukuman. Melainkan atas perkara. Ya? Yakin. Dan kalau dia tertidur malam. Ya? Dia tidur malam. Ini tak ada lulus. Ya? Dia tidur. Bangun pagi dia pun bantal dia ada apa? Tambun. Ya? Kalau berlaku dalam masa dia tidur, tak ada apa-apa lah. Semua orang tidur. ni tak ada hukum halal Orang tidur. tidur. Orang tidur tidak bukanlah tidak dikenalkan apa hukum atas orang yang tidur. Tak ada masalah. Orang tidur, orang tidur. Dan nak kira berapa hari-hari kena dap Banyak kian nanti kena dap Kau kakau kakau nak saya boleh ya? Yang kesembilan Mengotong kuku Atau menghilangkannya daripada ruas jarinya Dengan apa cara sekalipun Dia potongkah, dia gigitkah Dia kopikkah Haram Dalam masa, eh haram Tanpa sebab yang diharuskan. Tapi kalau ada sebab yang diharuskan boleh. Contohnya. Tetapi jika kukunya patah. Dan mengganggunya. Boleh ia memotong yang patah itu saja. Tanpa memotong yang... Yang apa ni? Tak ada apa-apa di tu. Yang baik. Tak ada perkataan tak ada apa-apa Tanpa memotong yang baik. Tidak dikenalkan dam. Maknanya kukunya dah mengganggu dia. Mencocok di sini. Dia potong yang bahagian mencocok tu saja, Lihat ya, tak? Ada kadang-kadang kukuh -kadang kita ni, dia tubuh dia cucok sini. Sakit. Di dalam ikhraf, dia tak boleh tahan. Dia potong yang tepi sini saja, sikit. Buang tu. Tak apa. Tak ada kena dam apa-apa. Ya, tak ada kena dam ya. Tidak dikenalkan dam. Tapi jangan potong semua sekali daripada hujung-hampir hujung. Jadi oleh sebab awak nak potong sikit, tak boleh awak potong semua. Satu ruas tu kotor Kena dam Tapi kalau foto tempat yang cucuk tu saja tak ha. Kotor jujur sikit Ketip yang jujur Buang Tak ada apa-apa Pasal itu gangguan. ya Sakit Bukan nak menghias diri Tapi kalau ada foto yang baik Semua sekali Kena dam Tapi tentulah Seruas jari ini Tidak kena satu dam Sebab damnya dam ringan Jangan pulang ini pun Satu-satunya Tidak ini ada ada dam yang ringan tak? Ya, Kalau tiga ruas Baru satu dam Kalau satu jari Satu per tiga dam Dua jari dua per tiga dam Tiga jari Satu dam Tapi kalau dipotong sepuluh jari sama sekali Satu dam ya, Dia potong dua puluh kaki, uh, jari sama sekali Kaki dan tangan satu dam. satu dam Tapi perbuatannya apa? Haram Berdosa Pasal apa? Awak dalam ihram pergi apa-apa Pergi potong ni semua Tunggulah lepas habis dalam Jalan diharam semua tak boleh ni. Apa maksud diharam ya. awak ni? Tapi ini pasal apa? Sakit. Tak boleh tahan. Lainlah hukum. Ya. Hukum tu semua ada sebab. Yang bismillah. Berakad nikah. Sama ada menjadi wali. Atau menjadi pengantin tidak mengapa menjadi saksi. Ha, saksi boleh. Ada dua orang nak nikah. Panggil dua orang saksi. Yang saksi dalam ihram, tak apa. Tapi yang nikah jangan dalam ihram. Pengantin tak boleh dalam ihram, laki-laki dan perempuan tak sah sebab ini berlawanan dengan keadaan awak sedang ibadat. Ingat tak? Sedang ibadat pula nak nikah ni sedang dalam ihram. Tak bolehlah. Wali pun tak boleh jadi tak boleh dalam ihram. Wali tak boleh, pengantin lelaki tak boleh, pengantin perempuan tak boleh. Ya. Tapi yang nak nikah ni semua orang biasa bukan orang nak cari saksi tak ada ada dua orang bukan haram boleh saksi kan. Jadi saksi boleh. Tidak mengapa merujuk isteri yang dicerai. Ya. Sama-sama pergi dalam masa berjalan bergaduh suami isteri janji. Ya. Sehingga dah satu tak, lah, tak. sampai mekar tidak haram kemudian aku berujuk ke baliklah boleh. tak apa. Tak boleh temu dulu pak heran lagi, ya, lujo lah. Ya. Tidak mengapa melujo isi ini. cai. Orang yang dalam ehram tidak harus mewakilkan atau menerima penguwakilan orang di dalam perkara. Dalam paham, uh, siapa jawabnya? Orang yang dalam ehram tidak harus mewakilkan atau menerima penguwakilan orang di dalam perkara nikah. Ya, dia wali. Anak dia belum ihram. Dia sudah ihram. Tapi anak ni tak nikah. Mustahil nikahkan lebih awal. Dia bagi satu orang, saya wakilkan awak nikahkan anak saya. Saya dalam ihram. Ya? Awak tak ihram, awak nikahkan. Saya wakilkan awak. Tak sah, perwakilan saya tak sah. Jadi orang yang menjadi wali tu pun tak boleh mewakilkan. Ya? Atau si suami dia nak nikah tapi dalam ihram, dia wakilkan satu orang. Aku pilih nikahlah bagi pihak aku. Ya, aku wakilkan kawalimu akan nikah Tak boleh Ingat ya Menurut kaedah perwakilan Ini kaedah perwakilan Bila awak sendiri tak boleh buat Perkara tu Awak tak boleh wakilkan orang lain Sebab Authorized dia dah tak ada pada awak Awak dah tak ada Authority lagi Jadi awak tak ada authority Awak nak pergi kasi authority kepada orang lain apa yang awak kasi Awak sendiri tak ada algoritma, awak bilang saya wakilkan awak. Apa? Awak sendiri tak boleh buat nak wakilkan? Tak ada mana? <laughs> Ini yang wakilkan, kalau awak sendiri boleh buat, bawa wakilkan. Ini saya memang boleh buat. Tapi saya nak awak buat pada kira saya. Boleh. Nah, jadi, berwakilkan tak boleh. Ya. Oleh sebab itu, satu daripada syarat wali, jangan dalam ikhra. Jangan dia dalam ikhra. Kalau wali dalam ikhra, tidaklah boleh dia mewali atau menikah ke anak perempuannya atau wali siapa-siapalah ya, tak boleh dan pindah kepada siapa? ingat, dalam masalah ni dia tidak pindah kepada wali jauh katalah, satu family pergi Mekah bapak datuk cucu perempuan atau anak perempuan, tiga orang bila anak perempuan ni nak nikah. Walinya bapa. Itu. Kalau bapa tak cukup syarat, pergi ke datuk. Datuk suruh bapaklah, lah bapak. bapak. Kata nak bapak ni dalam ihram. Dia ambil haji ifrah. Anak perempuannya ambil haji tamattu. Datuknya pun haji tamattu, belum ihram. Belum ada haji, dah buat umrah dah, tak ada bapak ihram lagi. Bapak haji ifrah. Tiba-tiba anak perempuan ni nak menikah. Ada orang yang nak dengan dia. Nak nikah dia buka, nak beri berkat. Ini banyak orang bagi sana ambil nikah. Eh berkah kita kan. Nak cepat tak tu? Ya. Bapak dalam ihram? Bapak dalam ihram. Kata Datuk, aku aku tidak ihram, aku nak nikahkan. Tidak boleh dalam ihram. Ya. Bila wali dalam ihram? Haknya, pindah kepada wali hakim Tidak pindah kepada wali jauh ya. ha. Dia ada dua, dua macam Perpindahan wali Kadang-kadang terus pindah pada wali hakim Dan kadang-kadang Pindah pada wali jauh Pada wali jauh apa tak boleh, Datuk Datuk tak boleh, ada hadir -hari. Ya, semua wali tu berpindah kepada wali jauh atau pindah terus pada hakim terus pindah pada hakim macam wali dalam mihram, dia tak pindah pada wali jauh, dia pindah pada wali hakim wali jauh ni tak ada hak lagi terus dia berpindah ke wali hakim jadi kaedah untuk faham ini, ni ingat dia punya masalah kaedahnya ni mana-mana cacat ataupun apa sahaja sebab yang si wali itu tak boleh menikahkan. Kalau sebabnya memang pada diri wali itu sendiri. Kerana sifatnya tak betul. Ya? Tak ibadah ke. Tak siuman ke atau apalah. Ya? Itu pindah kepada wali jauh. Kalau dia punya catat itu memang pada dirinya sendiri. Tetapi kalau dia punya cacat tak ada. Cuma dia ada sesuatu yang menghalang dari luar. Macam ikhram. Katalah walinya orang memang layak. Orang salih memang memang boleh jadi wali. Tak ada cacat apa-apa. Cuma dia dalam ikhram saja. Maka kita kata halangannya itu dari luar. Dari luar. Jadi tak boleh pindah kepada wali dekat. Pindah pada wali hakim. Kerana orang ini otoritenya misi ada. Cuma ada sesuatu yang menghalang sementara. Jadi jangan wali dekat ni mengambil perkara ini. Kerana takut hal-hal yang berlaku timbul nanti bukan? Jadi pindahkan kepada hakim. Kalau si datuk dah nikahkan. Si bapa tak setuju. Kenapa kau nikahkan? Kau dalam mihram. Mesti tunggu aku dalam mihram. Kenapa nak tu? Tak boleh tunggu aku. Misalnya lah dia berada. Kenapa tak tunggu? Ani nah, boleh timbul. Tapi kalau memang tak semayang. Bila nak tunggu kau semayang? bila nak tobat? Memang kau boleh. Kau tak boleh nikah. Tak boleh nikahkan. Ya? Memang walinya cacat pada dirinya sendiri. Ha, tak cukup cara itu pindah kepada wali jauh ya? wali yang selepas wali musafir, wali tak ada dalam negeri tak boleh pindah kepada wali jauh Bapa belayar, datuk tak boleh nikahkan adik-beradik tak boleh nikahkan wali hakim pasal bapa bukan tak tak layak jadi wali setakat dia belayar saja jadi jauh jadi pindah kepada wali hakim jadi itu kena, kena ingat tu punya kaitan Walaupun macam mana pun, bila ada masalah yang kita jumpa atau apa, sebaik-baiknya kita rujuklah. Ya, tengok. Ini pindah pada wali hakim kah? Atau pada wali jauh? Nah, jangan sebarang-sebarang wali kata, aku pun wali kau. Aku boleh nikahkan. Nak tengok. Kau, kau memang ada hak atau tidak? Kena tanya pada ulama. Kena tengok kita. Kena minta fatwa Boleh tidak saya nikahkan? Hal wali yang sebenarnya begini, begini, begini. Jangan terus nikah. Pasti tak sah nanti. Ya, ha, sah nikah. Yang sepuluh Bersetubuh Dengan sengaja Bukan terlupa Bersatu suami isteri Sengaja dalam ihram ni Ihram efrat Dua minggu Tapi tidur sama-sama Suami isteri Berlaku perkara Batal haji Haji itu pun siapa? Batal Ini satu peringatan perkara-perkara yang, yang dilarang ni kalau dibuat tidak membatalkan haji. Cuma kena dam. Dua perkara ni membatalkan haji. Dua perkara sih, membatalkan haji. Bersatu suami isteri. Itu pun tengok syaratnya sebelum Arafah atau sesudah Arafah. Kalau sebelum Arafah, sebelum tahalul awal, batal haji, ya. Yang kedua yang membatalkan haji... murtad, naus gila. Ini dua perkara saja yang batalkan haji. Yang lain tak batal haji. Cuma awak kena bayar... ...dampak. Jadi... ...bersubuh. Dengan sengaja. Bukan terlupa. Jadi masuk dengan sengaja ni bukan terlupa tau. Tak ada orang buat kekuasaan tu tak sengaja. Mesti sengaja lah. Apa yang tak sengaja? Terlupa. Itu maknanya tak sengaja tu terlupa tak ter ingat yang awak dalam ehram sebab itu ditekankan di situ ya dengan sengaja maknanya bukan terlupa ha. tapi ha, terlupa mungkin ya tak dia panggil ke hotel sedap obrol hotel ke mana hotel ke nakil hotel ke apa ke dia dalam ehram ya. ha. satu habis lah patah haji patah haji tapi kalau dia terlupa betul-betul dia terlupalah Tuhan tahu lah apa dah itu rezeki tu akan kasih tu lah. dan <SILENCIO> <Nah, nah. SILENCIO> lupa kata apa <SILENCIO> perbuatan ini jika dibuat sebelum tahallul awal membatalkan haji membatalkan haji dan wajib diteruskan amalannya hingga akhir dan wajib dikafarah ha ah, itu haji nya batal satu dan dia tak boleh kata, haji batal, ni ada time lagi. Aku nak pergi balik ke mikat nak ikhram sekali lagi. Tak boleh. Tak boleh. Kerana apa? Satu daripada syarat ibadat haji, awak tak boleh keluar daripada ibadat haji sampai ya Dia berbeza dengan lain ibadat. Misalnya dalam semayah, awak tak boleh Allahu Akbar Tengah semayang Batal Awak tak payah teruskan Malahan tak boleh teruskan Ada orang kata mesti teruskan Itu dia salah faham dengan haji Haji ya Semayang tak boleh Dah batal sekarang ni keluar Keluar, keluar. keluar. Awak tak boleh semayang dalam keadaan batal Tak ada untuk misalnya <laughs> awak nak kan? Satu rakaat dah batal Tiga rakaat semayang dah baru haram Dosa Keluar pergi ambil semayang balik semayang balik lah waktu mesti ada bukan sabak ya tak waktu mesti ada ambil semayang semayang haji tak boleh katalah awak baru ikhram ya bersatu awak kata ini ada time lagi ahrabah lagi jauh lagi apa? hari ada saya nak pergi balik ke jalan-lam ke Jeddah, kah ke pergi ber'ali kah nak ikhram haji semula tak boleh Nah, ini satu ibadah yang awak tak boleh keluar Kena teruskan Macam tak ada apa-apa berlaku Tapi ingat Haji awak tu bapak Awak teruskan Amalannya Habis bapak tu apa nak buat Awak kena Dan kena tabuk Kalau sengaja ya, Awak tahu kan hukumnya Sengaja awak langgar Berdosa pula awak Ya Dosa, kenada, naka, kena serta murtad. Nah, tengok bersalah, ya? Hingga akhir, ya? Dia teruskan amalannya hingga akhir. Macam tak ada apa-apa berlaku dan wajib ditakluk. Walaupun haji atau umrahnya bukan yang pertama haji yang kedua, haji yang ketiga saya dah haji dulu, dah betul haji saya yang pertama tak ada apa-apa problem, ini yang kedua ni problem ya? tak kira sebab kita kata bila awak sudah ikhram haji haji awak tu kira, hak, kira wajib walau haji yang ke-10 yang ke-12 sekalipun walaupun pergi awak ke Mekah tu dah kira tak wajib jadi tak? Tapi bila dah sampai dah niat jadi wajib. Ha. Oleh sebab itu ada ulama mengatakan tak ada haji sunat. Tak ada. Tak ada haji sunat. Hatta haji kanak-kanak tentu -kanak kena ihram kan? Dan kalau kanak-kanak tu buat salah pun si bapa kena tanggung. Ah, ha. sudah so, saya akan akan saya terangkan satu bab haji kanak-kanak. Ada kan datang. Maknanya hukum haji ini agak berat sikit lah dalam segi ini. Pasal apa? Dia seumur hidup sekali. Awak nak pergi pun jauh. Jagalah terkauh. Itulah tujuannya supaya awak jangan mempercuaikan atau mempermainkan ibadah. Ya? Inilah dinasihatkan pada orang-orang yang kerja kapal terbang, kerja apa semua ya. Ha, dia nak niat umrah, nak pergi omrah, singgah dibekah. Eh, singgah dicedak. Dia kata kita boleh pergi umrah. Awak kena cek dulu. Awak boleh teruskan amalan awak atau tidak? awak kena check pada diri awak Awak punya kalau orang perempuan misalnya masa datang uzur semua bila kena check betul-betul sebab awak bila dah masuk tu tak boleh tarik balik nanti kena down ha. awak kena teruskan kalau awak kata kita berhenti sini 3 hari kita sempat boleh buat umrah. Ya, dalam masa awak 3 hari tu tak ada ke urgent call yang boleh panggil awak serta-merta kena balik kena ingat tu semua. tak masa awak di Mekah kena nak buat umrah sekali urgent kata kabar terbang mesti balik sedang awak dalam Ihram atau sebagainya Itu semua kena ambil kira Kerana ibadat ini Bila sudah masuk Mesti habiskan ha. Kalau nak berhentikan keluar jalan Mesti ada syarat-syarat yang tertentu Yang ketat ha. Kena jaga ya. Kerana ibadat haji dan umrah Tidak boleh dibatalkan di pertengahan Ia mesti diteruskan juga Apa dalilnya? Diambil dari firman Allah Taala wa atimul hajj wal umrata lillah sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah setengah ulama tafsir mengatakan sempurnakan tu tak boleh berhenti dengan jalan jalan terus Jalan terus jika dilakukannya setelah tahallul awal yakni kalau ini apa namanya dia bersatu setelah tahallul awal ya dia ya, ni tahlul ada dua tahlul awal tahlul sani ya tahlul awal tahlul sani tahlul yang kedua dengan tahlul yang pertama semua larangan ni boleh dibuat kecuali satu tak boleh mesti tak boleh sampai selesai rukun apa rukunnya Tawaf dan taif kalau datang itu dah habis cerita tinggal tawaf jadi kalau sampai arafah sampai mina Dah tahalul. Ini baru tahalul awal. Yang lain semua dah tak ada halangan lagi. Ya. Ha. Tapi bersatu. Tak boleh. Sampai pergi Mekah. Tawaf. Tak ada harangan. Oleh sebab itu. Afdahl. Sebaik-baik awak tahalul awal. Pergilah Mekah. Tawaf ibadah. imbatah. Habiskan cerita awak. Kalau berlaku apa-apa pun tak ada masalah lagi. Dah tahalul. Sali. Haa sebab ibadah tu jalan dengan sempurna tapi kalau awak belum tawaf awak duduk di minah 3 hari dah pakai pakaian biasa bau-bau dah boleh pakai, dah boleh mandi dah wangi, dah apa semua ingat suami isteri misi belum? boleh? kerana belum? tawaf di tak perlu rukun pergi bekah tawaf dah dulu tak boleh minah, dah habis tak ada apa, -apa. Katalah belum tawak Terlaku perkara ha, Tahalul awal sudah Tahalul sani Belum ha. Jika dilakukannya setelah tahalul awal Tidaklah batal hajinya Hajinya dikira Sah Masalah arafah sudah semua sudah. Ya. Tetapi wajib juga membayar dam Yang akan diterangkan pada babnya selepas ini bab dam akan datang Dan damnya ya, Tidaklah dam sah dam kecil, dam sedap ya, itu akan diterangkan tapi haji tak bapak termasuk dalam arti kata bersetubuh itu ialah berliwat na'uzbillah laki-laki ya, sama laki-laki dan mendatangi haiwan. ini juga sama hukumnya macam berat ni batal hajinya haram bermubah syarah ni cakap haramnya mubah syarah, bagus kita pakai perkataan mubah syarah ni berseronok-seronok Ha, antara suami isteri dengan apa cara sekalipun dan mengeluarkan uh, Maknanya ini tidak membatalkan haji tetapi dia berdosa haram ya bermubasyarah oh dia kata kita duduk-duduk saja -duduk tak apa-apa takde buat apa-apa haram kalau dalam ihram tak boleh mubasyarah tak boleh ya? asal makna mubasyarah ni bersentuh-sentuh kulit Antara suami, isteri. Ya. Tidak jemaah. Pun kalau sebelum tahalul, berdosa. Haram berubah cara, dengan apa cara sekalipun. Dan mengeluarkan mani dengan tangan pun haram. Ya. Jika keluar maninya hanya dengan memandang tanpa sebarang perbuatan adalah haram juga tetapi tidak dikenakan sebarang dam. Ya. Jadi tadi mengeluarkan mani dengan tangan di, dikenakan dam yang ringan yang akan diterangkan pada babnya kelak. Pun ada, ada dam juga. Ya. Jadi di sini nampak ya, bila dalam ihram segala perkara yang berkenaan dengan syahwat keinginan mesti ni jauh. Ya. Jaga, jaga. Dan sana godaan banyak sebab campur. Ya. Di mana-mana campur Laki-laki memang kau jumpa, semua jumpa, ya. ha. dan syaitan kat sana pula lebih hebat lagi dia dia force lebih kuatlah. Pasal orang ibadah kan dia cari jalan untuk apa? Ada masalah-masalah berlaku nakuz ya. billah, ha. Datang keinginan yang bukan-bukan, datang perasaan yang bukan-bukan, ya. Ah, ha. nakuz billah kan. Yang ke-11, memburu binatang darat yang liar dan halal dimakan. Sama ada diburunya dengan membunuhnya hingga mati atau melukakan sebahagian anggotanya, termasuk telur dari binatang yang bertelur. Ah. Ha. Dia jumpa telur burung, dia terang ihram, dia pijak telur, pecah. Ha, ah, kena hadap. jaga. Tak boleh. Tapi kalau tak sengaja, nanti akan diterangkanlah, ya. Ah. Ha. Ini ingat ya, memburu. Kena faham betul-betul. Memburu binatang darat yang liar yang halal dimakan. Jadi kalau tak liar tak dikatakan memburu. Awak pergi beli ayam kat pasar dalam ihram awak sembelih, tak ada apa, apa. Jangan salah faham. Ya. Awak salah dalam ihram kan nak kena makan ayam, beli ayam hidup sembelih sendiri. Tak apalah. Ini bukan memburu. Tapi kalau pergi hutan Ayah hutan nak debak Ini yang buruk Halal dimakan Tapi kalau awak pergi bunuh lipan Bunuh ular Ya Ini bukan memburu Tak apalah Jangan pula lipan ada pun Dia biar kita dalam yang haram Biarkan dia Ini membahayar ni Ular Bunuh Yang dilarang Memburu ya. Bidang tang darat Yang halal Binatang lautlah tak haram, ya akan sahaja. Sebab ini nas. dalam Quran ada nasehat, ya. perasan. Pemburu binatang darat yang liar, yang halal dan halal dimakan, sama ada diburunya dengan membunuhnya hingga mati atau melukakan sebahagian anggotanya, ya. Termasuk telur dari binatang yang betelur. Dan haram juga atasnya menolong orang yang memburu, menolong orang memburu. Dia ikut pemburu. Dalam ihram, dia ikut pemburu. Tolong-tolong. Angkatkan itu. Apa yang kau kerja ni semua. Yang tengkar dalam ihram. Ya. Dengan apa cara sekalipun. Orang yang selupa dan tidak sengaja. Tidaklah berdosa. Tetapi dikenakan membayar. Nah. Hingga. ah Ini ulama' sebutkan dalam kitab ni. Saya, saya nukil. Tu. Hingga. Kalau ia terpijak belalang misalnya, kenalah ia dikenal kenal. Kenalah ia kenal dikenal lah ia dam, atau kenalah ia pembayar dam atau dikenal kenal dam. Atau, dam. Tak apa. Maknanya terpijak belalang. Belalang ni dikira menguru. Supaya belalang dikira binatang liar dan boleh dimakan. Kalau terpijak satu mati. Ah oh, ini kenal binatang. Ya. Malangka jika tempat lalunya itu penuh dengan belalang yang tidak dapat dielakkan ini tak ada apa-apa belalang ni kalau musim belalang sekarang kita tak pernah jumpa lah harap, kalau musim belalang penuh penuh yang mati yang hidup yang apa ah, kadang-kadang kita pijak apa semua kata banyak kita tak kalau dah darurat kita pijak ya? yang, yang bisa hidup kalau yang dah mati kita dapat buat jangan pijak yang masih hidup yang sebab awak pijak kita mati jika orang yang berihram memandu kenderaan. Dalam kitab-kitab tak sebut memandu kenderaan tapi saya sebut memandu. zaman dulu disebut kalau dia naik kuda dia dalam ihram kudanya pergi pijak satu binatang yang halal dimakan mati dia kena. Ha. Ya? Kena. Pasal dia tenggang kuda. Ini sekarang biasa nak memandu kereta. Dia pandu kereta dia pergi langgar satu binatang, lalang ke, burung ke, apa ke. Kan? Jangan lupa Kalau binatang tu halal dimakan Awak kena bayar tak. Tapi kalau binatang tu haram dimakan Dia langgar anjing sampai mati ke apa Tak ada masalah Jangan binatang tu binatang halal Dimakan ha? Jika orang yang beri memandu kenderaan Lalu binatang, melanggar binatang liar yang halal dimakan itu Wajiblah ia membayar Tak dan haram atas orang yang sedang dalam ihram memakan binatang buruan. Yang ada sebarang hubungan perbuatan buruan itu dengannya. Orang buru. Tapi dia ada tolong orang. Yang buru itu bukan ihram. Tak ihram. Dia tolong. Dia tak dimakan. Yang memburu itu bolehlah. Sebab dia tak ihram. Awak, kalau awak memburu dah tentu awak tak dimakan. Dan binatang itu jadi... Uh, itu ada khilaf antara ulama'ah. Kalau dia buru satu binatang, dia dah tentu tak boleh makan. Orang lain boleh makan tak? Tak, yang sama macamnya orang lain pun tak boleh makan dia. Walaupun orang tu tidak ihram, eh, lah. kerana dikira dia tu pemburuan tak sah. Macam orang yang menyembelih penyembelihannya tak sah. Penyembelihannya tidak. Masa. Tapi ada juga yang katakan boleh, ya. Ah, atau ada khilaf ulama. Tetapi dia sendiri tak boleh makan binatang tu dah secara dan kalau orang lain memburu dia ada tolong pun dia tak boleh makan, makan. pasal dia dalam ikhram tapi kalau orang memburu dia tak ada kena-mena yang memburu orang yang halal memburu kemudian dia kasih makan pada kita tak apa kita lebih ikhram tak apa dan kita tak ada kena-mena dengan dia kalau dia makan berdosa sahaja tanpa kena-kena jika adalah binatang buruan itu belum mati Lalu disembelih oleh orang yang sedang dalam meheram Jadilah binatang itu bangkai yang haram dimakan Nah ini yang utamanya Satu orang dalam meheram sudah buru Seekor binatang belum mati lagi Kemudian dia panggil orang yang tidak haram Dia sembelihlah. Aku dah buru tapi belum mati kau sembelih. Sama-sama bangkai tak Yang kedua belas InsyaAllah atau memotong pokok-pokok di tanah haram. Mekah. Tanah haram Mekah. Kecuali yang ditanam sendiri. Atau yang, yang diperlukan untuk atap rumah dan sebagainya. Seperti al-Izakhir. Ini Nabi SAW bila masuk Mekah. Nabi kata tanah ini tanah haram. Tidak boleh diganggu tumbuh-tumbuhannya. Tidak boleh diganggu binatang-binatangnya. Ada seorang sahabat berkata ya Rasulullah ada pokok-pokok yang kita kena ambil dia punya daun untuk atap rumah kita. Nak apa al-ikhir? Al-ikhir. Nabi kata illal ikhir, -il melainkan al-ikhir bolehlah. Dan dua perkara ni yang ke sebelah dan ke belas Ya, Iaitu memburu dan mencabut pokok haram bukan saja atas orang yang dalam ihram. Orang yang tidak ihram pun tak boleh kalau di tanah haram. Nah, jadi di sini ada dua masalah. Yang pertama, di tanah haram saya tak tahu ada peringatan di sini atau tidak kalau kita baca saja peringatan itu kalau saya dibuatkan peringatan ya. ada ya? ada ya? ah ada Aa. jadi kita baca peringatan sampai yang ketiga peringatan yang pertama segala perbuatan yang terlarang ini haram dilakukan oleh orang yang sedang berikram orang yang sedang berikram, ya, walaupun dia membayar damnya. Dia ingin nak memburu. Dia nampak satu binatang ni. Bagus ni binatang. Jarang kita jumpa. Hanya boleh makan punya. Dia nak memburu. Dia kata nanti aku bayar dam sahaja. Kau tak boleh makan ni barang. Dan kau berdosa pula. Buat apa nak pergi buat? Ya. Ataupun barang-barang lain. Dia kata aku ingin nak pakai bau-bauan Nanti aku bayar dam. Ini wangi betul lah. Sudah. Berdosa. Walaupun kau bayar. Dah. Ha, jangan kita bilang ini dilarang Tapi kalau buat, buatlah Tapi cuma yang tak berjahit Berdosa tu ingat Bukan tak berdosa Dosa dia tak ada Melainkan jika terpaksa Atau terlupa Atau kerana sesuatu keuzuran Dia terlupa Pakai bau-bau lah. Bayar lah. ya, Tak berdosa lah. Atau uzur benar ya, Terpaksa pakai pakaian yang berjahit Tak apalah Muzul pernah terpaksa, apa nama kita kata, buang kuku. Tak apalah, tak berdosa, bayar dam saja. Ya tidak? Ha, tapi kalau sengaja, tak ada sebab, berdosa. Jangan kata, bayar dam, bayar dam saja. Begitu juga meninggalkan wajib. Oh, tak payah bermalam di Mina, kita bayar dam saja. Kalau tak ada sebab berdosa, kenapa kau tak bermalam di Mina? Ini amal ibadah ni. Memang bayar dam, bayar dam, tapi apa sah tak buat? Wajib. Tapi kalau ada sebab, dia kata saya sakit ke atau ada hal-hal yang, yang... Tak apa. Yang kedua. Tidak mengapa mandi bagi orang yang sedang berikram tanpa memakai sabun wangi. Jangan pula dia kata ke dalam ikram, Kita orang ikram ni biar kusut masai, meriga rambut, mandi pun. Tidak lagi seminggu tak mandi. Janganlah. Mandilah. Air ada. Semua ada. Ya, ada tak? Mandi. Boleh mandi. <tuh> Kadang-kadang orang yang dalam ihram ni dia takut Orang buat. dia kata macam mana nak mandi Buka saya dalam ihram, kenapa tak boleh mandi Pakaian ihram, takkan nak mandi dengan Pakaian-pakaian ihram, buka lah awak dalam Bila air, tak ada apa-apa masalah Jangan tutup muka saja, jangan tutup Apa Mandi lah, lepas itu pakai balik pakaian, bukan tak boleh mandi <coughs> ha, Ada orang Takut nak buka, semua dia takut tak boleh. Terus tak mandi beberapa hari eh? ya. Habis nak buka air, macam mana ha. ya. Eh, ini semua Kena faham lah kalau ia berhadas besar, ya, dalam haram, rompakan dalam head atau apa, atau orang lelaki lelaki dalam haram, mimpi keluar mandi, hadas besar, kena wajib mandi, ya, hendaklah nah. ia menyelak rambutnya dan jangan menggaru. Jadi selak tangan memasukkan supaya air semua meliputi. Jangan garu. Sebab bila garu nanti boleh gugur rambut. Jadi selak saja, selak masukkan air, air semua sebab mandi hadas besar, kena komplek. Ya kalau tidak nanti tak sah. Mandi tak setah awak punya ibadah Dan katalah Awak ya, Ini dua perkara Awak kuatir rambut gugur satu Yalah. Dan awak pula nak mandi hadas Kena nak betul-betul Jadi awak rasa kalau awak tak betul-betul Takut mandi hadasnya tidak Sempurna Tak apa Awak mandi hadas dengan sempurna Kerana itu kena berkaitan dengan apa? Dengan sembahyang kemudian tergugur satu dua rambut yang awak nampak, bayar saja dah. di sini tidak berdosa kerana awak memikirkan satu perkara yang lebih penting dan awak kata nak selat saja rasa macam tak cukup, macam tak apa? tak cukup ha. rasa tak sempurna, tapi kalau awak rasa sempurna, misalnya rambut awak memang jarang-jarang ini orang rambut lembat lain, orang rambut jarang lain ya tak? Ha, awak tahu air semua dah masuk, dah sampai ke dalam semua, tak ada masalah, tapi kalau awak belum yakin, yakinkan mandi hadas, tenang di dengan betul ya. Ha. Uh, ini saya ingat lagi ada satu masalah orang telefon saya dia kata ada orang mengajar pada dia begini-begini dan ada yang dia kerifakan pada katanya ini saya dengar dari Ustaz Abdullah ya padahal masalah Ustaz itu tapi boleh saya fikir ini akibat dari mendengar seorang-seorang ha. ya ini kena dengar betul-betul dari awal sampai akhir. Tahu ibu. Tahu ibu ya. Dengar dari awal sampai akhir. Jangan lalai. Jangan tengah separuh. Yang lain tidur mengantuk. Dia separuh. Dengar riwayatkan separuh. Tak sah riwayat tu. Tak betul. Hukumnya dah tukar. Pasal dia tak bawa daripada cerita. Pula-pula. Ini ada satu masalah. Jagat kat sini lah. Pasal haji. Mena saya terang apa benda dia. Aculah ha, dia kata saya dengar pun begitu. Tapi ini orang ni dah kata begini. Saya bilang dia dengar separuh je. Ha, ya? ha. Jangan riwayat separuh. Jadi... Tak apa kalau gugur tu ya. Kerana apa? Kerana tak meyakinkan. Andainya ia menggaru dan gugur rambutnya, wajib bayar tak. Yang ketiga. Larangan memburu di tanah haram Mekah. Dan mencabut pokok-pokoknya adalah haram atas setiap orang. Walaupun ia tidak di dalam ihram. Awak dah habis ihram pun dalam kawasan tanah haram tak boleh cabut pokok, tak boleh buru binatang. Sebab kawasan tu kawasan larangan. Ya. Dan bukan untuk awak saja, untuk orang yang tinggal Mekah pun sama juga. Tak boleh dia buru binatang binatang dalam Mekah. Tanah haram. Tak boleh dia cabut pokok-pokok di tanah haram. Ini pokok yang bukan ditanam, ya. Pokok tumbuh sendiri. Pokok di luar tanah haram Ah, Manakala memburu di luar tanah haram, hanya haram atas orang yang sedang dalam ikhram saja. Orang yang dalam ikhram tak boleh memburu. Walau di tanah haram, walau di luar tanah haram. Memburu binatang darat. Ya? Tapi kalau dia tidak ikhram, masuk tanah haram pun tak boleh memburu. Ah, Pokok-pokok di luar tanah haram tidak dilarang mencabutnya walaupun oleh orang yang sedang berikhram. Pokok tak ada apa-apa. Tapi memburu tak boleh. Ha. Memburu dan mencabut pokok di tanah haram Madinah juga haram hukumnya, tetapi tidak dikenakan dam menurut tol jadi. Ya, menurut tol kadir ada dam. Ini tol Jadid ini pendapat imam syafi'i yang baru. Ya, jadi menurut pendapat imam syafi'i yang baru tak ada dam. Ini yang sah, ini yang sah. Ya, tapi berdosa. Okay, cukup sampai sini untuk hari ini. Dan kalau ada apa-apa masalah dalam perkara dam dalam perkara yang membatalkan haji ataupun larangan Boleh dibawa pada dua minggu yang akan datang nanti Pasal masa pun dah ini Saya nak jawab dua soalan yang ada pada saya ni Dan boleh disoal dengan cara bertulis ya. Antarkan supaya masalah ini betul-betul kita faham dalam perkara-perkara ya. nah, Nanti kita akan sambung dengan dam Ada lagi dua tiga perkara berhubung dengan haji ya Sampai kepada ziarah ke madinah Dengan itu selesai bawa haji kita ada dua soalan, soalan yang pertama saya semayah menjamaah kiblat imam waktu sendiri takbir betul menghadap kiblat tetapi waktu bangun dia dari sujud, yang akhir kiblat imam telah berubah, menyerong dari kiblat saya menjamaah betul-betul di belakang imam adakah saya mesti memfaradah kalau imam itu terpesor sikit saja, tidak keluar dari arah kiblat, tak apa. sah tapi kalau kita tengok dia dalamnya lewek dan memang bukan arah kipulah lagi, baik-baik dia menghadap sini, atau tahu dia menghadap sini pula. Ya. Ah, awak kena muka dan jamaah pula kamu mesti tengok. Ya. Tapi kalau dia tadi kat sini, ya, bila dia berdiri, dia begini sikit pula. Sikit-sikit, tak apalah, tapi mesti arah ini. Jangan jauh sebelah sana. Ya. Kemudian ini soalan, apa hukumnya ibu yang suka beza-bezakan anak? Ya? anak ini ya dilebihkan kalau memberi duit eh? Ah, tidak anaknya dia cerita anak saya yang pertama ni beri saya lebih sikit yang anak kedua tak beri lebih yang ini loket macam-macam dia cerita ya ah, apa hukumnya dia cerita pula katanya dengan apa orang lain ya berdosa lah kalau dia menceritakan dengan orang lain setakat menceritakan keburukan orang ya eh? Ceritakan keburukan orang, tak boleh. Termasuk keburukan anak, sama juga. Ini kalau boleh dikira keburukan. Tapi kalau anak tu kasih anak kadal kemampuan kan. Anak yang ada sikit, kasih sikit. Yang ada banyak, kasih banyak. cukuplah. Biasanya ibu yang betul, tak ada macam inilah. Malahan dia kata senang lah. Apa yang anak dia kasih kan, lebih kurang saja. Tapi ini ibu, ini, dia pun bilang, ibu tidak sihat ni. Adakah perbuatan si ibu yang tidak sihat? Sama ada ibu tak sihat, perbuatan tak sihat, sama-sama lah. Jadi... Memang tak elok. Ibu kena betul serang lah. Saya tak cukup. Mintalah lebih kalau ada lebih. Ha, anak kacilah. Ya. Ha, tapi dalam hal-hal yang macam ini. Anak dia kena lah maafkan ibunya, ni bukan. Ha, Nasih hati ibu. Jangan pula marah dengan ibu. Ataupun apa namanya mendahaka pada ibu. Ini berdosa lah. Ya. Ha. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. رب فقهنا فقه اهلنا والضرابات لنا في ريننا معلل القطب انسى وذكر ربي اوفقنا وفضهم لما ترضي طولا فعلا فرما واردق الكل حلانا دائما وقلات قياع لما نحضا بالخير ونفا كل شهر. ربنا اصلح لنا كل شؤون وقف برضى منك العيون واطلعنا ربنا كل الريون قبل ان تأتينا رسول المنون وافر استران فاكرم من سطر وصلاة الله تعشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفى كتاباً فيه للناس شفاء على العال الكرام في الصرغاء وعلى صاحب المصابه والمرض الحمد لله رب العالمين